Микола Пилипович вирішив вертатися до ворожки сам. Врешті-решт зустріч призначено, баба йде на контакт. А що хворого нема, може і на краще. Сам на сам люди відвертіші. З такими оптимістичними думками майор уже вдруге сьогодні дістався біленької хатинки край села, де жила баба Кабачиха. «Заходьте, заходьте! Я вже чекаю!» Хазяйка почула стукіт хвіртки і висунулася з вікна. Микола Пилипович потупцював на порозі, струшуючи пил з туфлів, і торкнувся клямки. Це була мить зосередженості перед стартом. Знайоме відчуття для спортсменів, шоуменів та людей, чия робота вимагає одномоментної концентрації сил. «Заходьте, заходьте!» – запрошувала господиня з кімнати. «Ой, а де ж хворий?» «До дівчат пішов замість лікуватися!» «Чорт його знає!» Микола Пилипович ретельно витер ноги об килимок і прийшов у напівтемну хату. «Не чортихайся, тим більше в моїй хаті, тут чортам нема чого робити». «Та ну», – здивувався майор, – «а як же еті всі зілля?» Баба подивилася на гостя з подивом, що межував зі зневагою. «Зілля, чоловіче, то від природи, а те, що від природи, не може бути від нечистого». «Ну, а ворожба?» – невгавав той, піймавши свою хвилю. «Так ти що, теж вважаєш, що коли людина ворожить, значить служить нечистому? То ти, козаче, мракобіс, інквізитор. Я у книжках про таких, як ти, читала». Стара розвела руками, які весь цей час тримала під фартухом, і навіть у півтемряві сільської хати стало помітно, як вони в неї зморшкуваті та зашкарублі від постійної роботи. Микола Пилипович не образився на мракобіса. Він знайшов очима стілець поруч із собою і без усякого запрошення вмостився на ньому, не перериваючи розмови. «Ні, ну підождіть». «Ето ж всі писали про вєдьм, про всяке такое, що вони чортові слуги. Ето ж не я придумав». «Дурні писали», – обурилася баба. «А розумні, хай не повторюють. І чи які? Чортові слуги. А вони самі того чорта бачили?» «Прости господи», – пробурмотіла вона, згадавши ім'я начистого. «Хто б це говорив, як незаздрісні люди?» Та чорту слуги так потрібні, як тобі оце сідло. Він і сам усе вміє. А потім ваш брат у місті значно краще йому служить. Воно вже дихать немає чим, радіація сама. Ми не знали, що воно таке, ця радіація. Це ж ви все понавигадували, а не відьми і не ворожки. Ну, положим і не я. Не ти, то такі самі, як ти. Вчені. Замість траву збирати, елементи з неї якісь там добувають А як цей елемент сам по собі буде діяти, якщо він відірваний від кореня? От скажи, ти ж грамотний Це все одно, що тобі оце прутня відірвати, і хай сам по собі діє Еге ж, буде діяти Таке порівняння Миколі Пилиповичу не сподобалося і взагалі розмову треба було скерувати трохи в інший бік. А чого ж тогда говорять, що відьми Христа бояться? Баба сплеснула в долоні. Тю на тебе! Це комуністи Христа бояться. Воно церкви всі порушили, щоб навіть і не бачити. А відьми церков не руйнують. Вони до служби ходять, як усі. Та ну! Ось тобі іну, відьма Хреста не боїться, а не любить, та й те тільки вночі, коли сама сили набирає. Бо хрест і молитва призначені для того, щоб приспати людину. Як оце колескова, щоб заспокоїти її єство, щоб воно людину нікуди не штовхало, щоб забула людина навіть те, що знає від народження. А відьма тому так і називається, бо не хоче забувати. Видає вона, а коли перешкоджають, не любить. Вона, знаєш, живиться від тої сили, що всередині людини сидить, і що попи її вбити хочуть. От ти, скажімо, знову перейшла стара на особисте. Сам не знаєш, що вмієш, які сили в тобі сплять. Тільки коли припече, раптом щось таке отнеш, наприклад, голими руками ведмедя задушиш. Тоді тільки здогадайся. А все чому? Бо тебе виростили у певності, що людина є черв. А відьма того чути не хоче. От і все. гля, пишуть всякі розумники. Чортові слуги, чортові слуги. Стара знову швидко перехрестила рота і раптом визвірилася на свого гостя. «Що це ти мене в гріх водиш?» вона вже нечистого згадувати через тебе почала. І взагалі, чого це ти, відьом, приплів? Я ж не відьмую, я знахарюю». «А це не одно і те же?» «Тиць бабин гриць, оце я йому скільки розповідаю, а він знову за своє». Баба-кабачиха стояла перед ним неначе на доповіді. Але, незважаючи на це, психологічної переваги здобути ніяк не вдавалося. Надто активною була співрозмовниця. «От ти, скажімо, що робиш?» Вона тицьнула у гостя пальцем, і той трохи розгубився. «Я? А в смислі зараз? Ну, це є, вчений. Та я бачу, що вчений. А яка у тебе спеціальність?» Це як його фольклор, о, бачиш, а є ще такий, знаєш, що траву збирає. Ботанік? Точно, він теж вчений? Навірно. От бачиш, і він вчений, і ти вчений, а робити різне. От і я, як той ботанік, траву збираю. І що ти взагалі мені тут зуби заговорюєш? Ти нащо прийшов? «Зуби, тьху, тобто цей, Петро, Петра лічить!» «Ну?» – баба розмовляла, як завзятий прокурор. «Так нема ж його!» «А як же лікувати його, коли його нема?» Стара замислилася. «Микола Пилипович не заважав. Хай поміркує. Паузу теж треба вміти утримать».